20. Було вже добре за десяту, коли шериф підвелася з-за столу. Надто боліли очі, щоб і далі вдивлятися в монітор, надто стомилися, щоб прочитати хоча б одну нотатку до справи. Вона поклала на місце теку, вимкнула комп'ютер і верхнє світло та замкнула двері кабінету ззовні. Ховаючи ключа в кишеню, відчула бурчання в шлунку, і слабкий запах кролячого рагу нагадав, що вона знову пропустила вечерю. Уже третій вечір поспіль. Три вечори серйозної зосередженої роботи, яку вона майже не вміла виконувати, якої ніхто її не вчив. Мусила працювати настільки наполегливо, що нехтувала їжею. Якби її кабінет не межував із голосливою сповненою запахи кав'ярнію, це можна було б якось виправдати. Джульєта дістала з кишені ключі і перетнула ледь освітлене приміщення, маневруючи між стільців, безладно розставлених навколо столів і майже непомітних у півтемряві. Пара підлітків виходила з кав'ярні потай провівши кілька хвилин до сну в сутінках перед настінним екраном. Джульєта гукнула їм, щоб спустилася обережно, бо вважала профілактику нещасних випадків справою шерифа, та вони заготіли, зникаючи на сходах. Джульєта уявила, як ці діти спускатимуться, тримаючись за руки, а перш ніж розійтися по своїх помешканнях, встигнуть обмінятися кількома поцілунками. Дорослі знали про ці дрібні порушення, але вдавали, що не помічають. Така традиція переходила від покоління до покоління. Втім, у Джульєти все було інакше. Вона зробила свій вибір у дорослому віці, покохала всупереч правилам, тому гостріше відчувала, власне, лицемірство. Наближаючись до кухні, помітила, що у кав'ярні хтось є. Самотня постать виднілася в глибокому затінку біля екрана. Хтось вдивлявся в чорнильну темряву нічних хмар, що нависали над чорними пагорбами. Виявилося, це був той самий чоловік, який напередодні спостерігав, як поступово тьмяніє світло сонця на заході, поки Джульєта на самоті працювала в офісі. Вона змінила маршрут до кухні, оминаючи незнайомця. Постійне читання паперів із зафіксованими в них лихими намірами різних людей збудило в ній щось подібне до параної. Раніше захоплювалося людьми, які вирізняються з натовпу, але тепер відчувала, що їх слід остерігатися. Джуліета пройшла між екраном і найближчим до нього столиком, підсовуючи стільці на місця. Вони нестерпно скриготіли металевими ніжками по кахлях. Жінка не зводила погляду з чоловіка перед екраном, але той жодного разу не обернувся на грюкіт. Просто дивився на хмари, тримаючи на колінах якусь річ і підбираючи рукою підборіддя. Жінка пройшла просто в нього за спиною, прослизнула між столиком і його стільцем, підсунутим надто близько до екрану. Ледь стримала бажання відкашлятись і заговорити. Натомість обійшла його, брязкаючи великим кільцем із зв'язкою ключів, отриманих у комплекті з новою роботою. Поки йшла до дверей кухні, двічі озирнулася через плече. Чоловік не рухався. Вона ввійшла в кухню, клацнула вимикачем. Світло замоготіло, та нарешті лампочка над головою засвітилась, намить засліпивши її. Жюльєта дістала із холодної камери пляшку соку і взяла чисту склянку з полички для сушіння. В іншому холодильнику знайшла рагу. Під накривкою, і вже захолола, взяла і його поклала два черепаки страви в миску покоперсалася серед брискетливих приборів у сушарці в пошуках ложки поки ставила велику каструлю на поличку холодильника ще думала чи не розігріти рагу але відкинула цю думку із соком і мискою в руках Джульєта повернулася до кав'ярні вимкнувши світло ліктем і зачинивши ногою двері Сіла в затінку на кінці одного з довгих столів і почала сьорбити свою вечерю, поглядаючи на незнайомця, який і далі вдивлявся в темряву, мовби там можна було щось розгладіти. Зрештою ложка зашкрябала дно порожньої миски, і Джульєта допила сік. Поки вона їла, чоловік жодного разу не відвертав погляду від екрану. Жінка відсунула посуд, ледь не вмираючи від цікавості. Нарешті незнайомець відреагував, якщо це не було простим збігом. Він нахилився вперед і простягнув руку до екрана. Жульєті здалося, що він тримає прутик чи патичок, але було надто темно, щоб добре розгледіти. За якусь мить він схилив обличчя до колін, і Джульєта почула рипіння вугільного олівця на папері, зважаючи на звук дорогому. Вона встала, зрозумівши цей рух, як запрошення, і підійшла ближче до незнайомця. Очищуємо комору, еге спитав він. Цей голос змусив її заклякнути. «Запрацювалася і пропустила вечерю», – пробурмотіла вона, наче мусила щось пояснювати. «Напевне, добре мати ключі». Він і далі дивився на екран, і Джуліята подумала, що треба буде не забути замкнути кухню перш ніж піти. «Що ви робите?» – спитала вона. Чоловік роззирнувся, схопив найближчий стілець і розвернув його до екрану. «Хочете побачити?» Джуліета обережно наблизилася, взяла за спинку і повільно відсунула стілець трохи далі від чоловіка. Було надто темно, щоб роздивитися його обличчя, але голос здавався молодим. Жінка сварила себе за те, що не роздивилася і не запам'ятала його рис учора, коли світла було більше. Її слід розвивати спостережливість, якщо хоче приносити хоч якусь користь на новій роботі. «А на що конкретно ми дивимося?» – спитала Джулієта і глянула на те, що він тримав на колінах. Великий клапоть паперу ледь білів у приглушеному світлі, що просотувався зі сходів. Аркуш був рівний, ніби під ним лежало щось тверде, можливо, дошка. Здається, та пара скоро розійдеться. Дивіться сюди. Чоловік показав на екран на суміш темних крапок, таких насичених і глибоких відтінків, що вони зливалися в одну чорну пляму. Розмиті обриси й тьмяні відтінки, які могла розгледіти Джульєта, здавалося, мало не обманом її власних очей нереальнішим замариву. Але вона стежила за його пальцем, розмірковуючи, чи не божевільний він часом. Чи не п'яний?» Вичікувала в нестерпній тиші. «Ось!» – прошепотів він, схвильовано дихаючи. Джульєта побачила спалах. Цятку світла, мов би, хтось миготів ліхтариком з глибини темної генераторної. А далі світло зникло. Вона скочила зі стільця і підійшла ближче до екрану, дивуючись, що це могло бути. Олівець чоловіка скрипів на папері. «Що це в біса таке?» – спитала Джуліета. Чоловік засміявся. Зірка, сказав він. Якщо почекаєте, то можете ще раз її побачити. Сьогодні тонкі хмари і сильний вітер, ота зараз вигулькне знову. Джульєта озирнулася, щоб намацати свій стілець і побачила, що чоловік тримає олівець у випростаній руці, дивлячись у точку, де блимнуло світло, примружуючи одне око. Як ви можете там щось бачити? спитала вона, знову вмощуючись на стільці. Що довше вдивляєшся, то краще бачиш уночі. Він схилився над своїм аркушем і щось черкнув. А я вже давно це роблю. Робити що? Конкретніше? Просто витріщаєтеся на хмари? Він засміявся. Переважно так. На жаль. Але я намагаюся зазирнути крізь них. Дивитися, можливо. Дивіться, можливо, ще раз блимне. Вона втупилася в те місце, де востаннє був спалах. І несподівано побачила іскру світла, ніби сигнал, який хтось націлав з понад пагорбів. «Скільки цяток ви побачили?» – спитав він. «Одну», – відповіла Джулієта. У неї перехопило подих від нового видовища. Вона знала, що таке зірки, знала це слово, але ніколи не бачила жодної на власні очі. «Поряд є ще одна зірка, не така яскрава. Давайте я вам покажу». Щось тихо клацнуло, і коліна чоловіка залило червоне світло. Джулієта побачила у нього на шиї ліхтарик, обгорнутий червоною плівкою. То он, чому здавалося, що лампочка горить вогнем, адже це м'яке світло наріже очі, як кухонні світильники. На колінах у чоловіка лежав аркуш, поцяткований точками. Вони розташовувалися хаотично, а на аркуші, розкресленому сіткою ідеальних рівних ліній, видно було ще й дрібні нотатки. «Проблема в тому, що вони рухаються», – сказав чоловік. «Якщо сьогодні ось цю видно в цьому місці», він постукав пальцем по одній із крапочок, поряд з якою була ще одна, менша. «То в цей самий час завтра вона вже буде ось тут». Він повернувся до Джульєти, і жінка побачила, що йому, мабуть, не більше тридцяти. Він виявився досить симпатичним, охайний, як усі офісні працівники. Молодик усміхнувся і додав. «Мені знадобилося багато часу, щоб це зрозуміти». Джуліета хотіла сказати, що він жив і ще не так багато, але пригадала власні відчуття з тих часів, коли служила тінню, і люди не звертали на неї уваги з тієї самої причини. «А який у цьому сенс?» – запитала вона і побачила, як гасне його посмішка. «А який сенс у будь-чому іншому?» Він втупився у стіну і вимкнув ліхтарик. Джуліета зрозуміла, що поставила неправильне запитання і засмутила його. А далі подумала. Щось протиправне у цьому його хобі. Щось тут порушує табу. Чим збирання даних про зовнішній світ відрізнялося від звички людей у бункері просто сидіти і витріщатися на пагорби? Подумки визначила. Треба запитати про це в Марнза. Незнайомець знову повернувся до неї в темряві. «Мене звуть Лукасом», – сказав він. Очі Джульєти достатньо пристосувалися до темряви, щоб побачити подану руку. Джульєта Відповіла вона, стискаючи його долоню. Новий шериф. Звісно, це було не запитання, бо він і так усе знав. Здавалося, всі нагорі про це знали. Що ви робите, коли сидите тут? спитала Джульєта. Вона була цілком упевнена, що це не головна його робота. Нікому не платимуть щитами за розглядання хмар. Я живу на верхніх середніх, відповів Лукас. Удень працюю за комп'ютерами, а сюди піднімаюся лише тоді, коли добре видно. Він знову ввімкнув ліхтарик і повернувся до неї з таким виглядом, мовби ті зірки вже не так його цікавили. На моєму рівні є хлопець, який працює тут у вечірню зміну. Коли він приходить додому, то повідомляє мені, які сьогодні хмари. Якщо все окей, я приходжу випробовувати удачу. Тож ви креслите схему зірок? Джулія вказала на великий аркуш. Намагаюся, на це може знадобитися не одне життя, він заклав свій вугільний оливець за вухо. Дістав з кишені комбинезона ганчірку і витер пальці. «А далі що?» – спитала Джуліета. «Сподіваюсь, я заражу якусь тінь своєю хворобою, і він або вона продовжить цю справу з того місця, де залишує її я. Отже, буквально не одне життя». Він засміявся, і Джуліета Подумке відзначила, що сміх у нього приємний. «Що найменше?» – відповів молодик. «Що ж, більше вам не заважатиму» сказала вона, раптом відчуваючи провину за те, що відволікла його розмовою. Підвелась і подала руку. Лукас тепло потиснув її, накрив долоню жінки іншою рукою і потримав трохи довше, ніж вона очікувала. Радий познайомитися, шерифе. Він посміхнувся. У відповідь Джульєта промурморила щось невиразне.